peça, ele será concedido. Livro dos Abrax. Capítulo 5. A base simples do entendimento faz com que tudo se ajuste. Há uma corrente que corre através de tudo. Ela existe através do universo e existe através do tudo, que é é a base do universo e a base de seu mundo físico. Alguns estão conscientes dessa energia, mas a maioria dos humanos não está. De qualquer forma, todos são afetados por ela. Quando você começa a entender as bases de seu mundo e começa a procurar, ou melhor dizendo, sente-a, sua consciência sobre a fonte da energia que é a base de todas as coisas, você então entende tudo sobre sua própria experiência. Você também se torna mais claro no entendimento das experiências que acontecem a seu redor. Uma fórmula consistente lhe dá resultados consistentes. É como aprender a entender as bases da matemática e ter experiências de sucesso no entendimento dos resultados de suas aplicações. Você agora tem uma fórmula para entender seu mundo, que agora será consistente e proporcionará resultados consistentes para você. Eles serão tão consistentes que você será capaz de produzir sua experiência futura com total certeza e estará apto a entender suas experiências passadas com o conhecimento que não estava disponível antes. Você nunca mais irá se sentir como uma vítima, do passado ou futuro, temeroso com a ideia de coisas que você não quer pulando em sua experiência de vida. Você finalmente entenderá o controle criativo que você tem em sua própria experiência de vida. E assim, será capaz de centrar sua atenção em seu próprio poder criativo e sua experiência será absolutamente abençoada ao olhar todas as coisas que convergem para assistir você na criação de seus próprios específicos desejos. Todo mundo tem esse potencial, e alguns percebem isso. Será extremamente satisfatória a experiência de identificar seus próprios desejos pessoais, que surgirão do contraste de suas experiências de vida, que você está vivenciando, e saber que cada um daqueles desejos pode ser realizado completamente. A partir desse estado de crença, do estado de entendimento sobre as bases que são sempre consistentes você encurtará o tempo entre o começo de suas ideias e desejos e sua completa e absoluta manifestação. Você saberá que todas as coisas que deseja podem facilmente se tornar realidade em sua experiência. Você é um ser vibracional num ambiente vibracional. Você pode sentir, esteja permitindo sua completa conexão com a fonte de energia ou não. Em outras palavras, quanto mais você sente, mais você permite sua conexão, quanto mais sente-se ruim, menos conexão permite. Sentir-se bem propicia a permissão da conexão, sentir-se mal propicia a não permissão com a conexão, sentir-se mal proporciona resistência com a conexão com a sua fonte. Você mesmo em sua expressão física. Mesmo em sua expressão física carnal, sangue e osso, você é um ser vibracional, e tudo o que você vivencia em seu ambiente físico é vibração. E é somente através de sua habilidade em traduzir a vibração, que você é capaz de entender seu mundo físico. Em outras palavras, através de seus olhos, você traduz a vibração naquilo que você vê. Usando seus ouvidos, você traduz vibração em sons que você escuta. Mesmo através de seu nariz, língua e tato você traduz vibrações em cheiros, sabores e toques que lhe ajudam a entender seu mundo. Mas seu mais sofisticado interprete vibracional é, de longe, suas emoções. Suas emoções como interpretes vibracionais. Prestando atenção aos sinais de sua emoção, você pode entender, com absoluta precisão... Tudo, que você está vivendo agora ou que tem vivido ultimamente. E, com uma precisão e facilidade que você não experimentou antes, você pode usar esse novo entendimento de suas emoções para orquestrar uma experiência futura que irá lhe agradar em qualquer instância. Prestando atenção à maneira como se sente, você pode cumprir o propósito de estar aqui e pode continuar a expansão que pretende da forma prazerosa que desejava. Pelo entendimento de sua conexão emocional com quem você realmente é, você entenderá não apenas o que está acontecendo em seu próprio mundo e porquê, mas também entenderá a vida dos outros seres com quem você interage. Nunca mais você terá questões não respondíveis sobre seu mundo. Você entenderá, num nível bastante profundo, de uma perspectiva não física e através de sua própria experiência física, tudo sobre quem você é, quem você tem sido e quem você está se tornando.